Ka teine pool teadis ju väga hästi, mis on nende valikud, et see tuli eilsel juhatuse koosolakul väga selgelt välja, neil on plaan B. Nende plaan B on, kui neil ei õnnestu Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast teha sellist nii peavoolu liberaalidega flirtivad asja, siis nemad teevad ise uue erakonna. Ja seda nad, seal juhatuse tuli see selgelt välja, seda nad ka nii-öelda vihjasid juba ennem varasemalt. Ja, ja see annab ka palju parema aru saamise, miks nad nii räigelt oma senist erakonda tegelikult maha tegid ja ründasid. Kes oli teie vastas poole juht? No ma siiski arvan, et ideoloogiline juht oli jaakvalge. Ja aga noh, see leer on meie silme all lahti rullunud, kes siis need inimesed olid. Ja, ja need ongi need väljaastujad meilt praegu. Ja loomulikult on mul kurb meel. Ma, olen, ma tunnen Henn Põllu 2006. aastast. Ma tunnen ja Madissoni 2012. või 2013. aastast. Me oleme seitse puuda soola koos ära söönud, palju asju koos poliitikas ära teinud. Ja no, minu meelest mina ei ole muutunud, vaid nendel on ühel hetkel tekinud arusaamine, et nüüd tuleb erakonnast teha põhimõtteline kanna pööre või muudatus ja mina olen selle takistaja. Nii et no selles, selles olukorras no konflikt oli muutunud nii põhimõtteliseks ja vastasseis nii lepitamatuks, et no ei saanud enam koos edasi minna. Kas teile endale ei tunnud kunagi pähe mõtet, et kui teie isik on muutunud selleks takistajaks ja nii kaheldamatult väga olulised inimesed visati välja või nad kõndisid minema, et te ise astute korraks kõrvale teete sisemist kampaaniat ja teie asemel tuleb teie mõtte kaaslane. Kas, kas teil seda mõtet ei tekinud? et See võiks olla see kompromissikoht, et, et, et keegi teine on. Ma ei tea, Raine Eppler on erakonna juht no, ära ei, ei, ma ei näe sellepärast, et no, loomulikult ma mõtlesin selle peale. Ma mõtlesin ka selle peale pärast riigikogu valimisi, et kas nüüd on see koht, kus tuleks erakonnajuhi kohapelt tagasi astuda, aga kuna mul oli väga selge, et Kui mina lahkun erakonna juhi kohapealt, siis, siis võtavad erakonna üle need inimesed, kes tahavad meid soinistada. Ja ei ole teisi selliseid kandidaate, kes tahaks astuda minu Te kingadesse. Te olete asendamatu. Ei, ei, vastu pidi. Ma vastu pidi arvan, et ma ei ole asendamatu. Aga ma võtsin enda sees jõudsin väga kindlale veendumusele, et kui ma juhi kohalt üks päev lahkun, siis ma annan üle tugeva, terve, ideoloogiliselt kindlal alusel seisva erakonna. Aga see erakond ongi tugev, terve ja seisab väga kindlal ideoloogilisel alusel. Ka praegu aastal 2024... No, aga see seltskond, kes meil täna ära on läinud, tahtis seda muuta ja, ja see oligi see tüli põhjus. Nii, et no, ma, ei, ma, ei saa, ma ei saa loobuda sellest, mida ma olen üles ehitanud 12 aastat, mille pärast ma olen võidelnud nii kaua ja lihtsalt jätta see inimestele, no, habandust väga, Silver kuusik on käinud läbi viiest, viiest erinevast erakonnast, kolmest on ta välja visatud. Ma tean, kui populaarne on Jaak on, aga tänumeelt tal ei ole kopika eest. 23-aastaselt ta sai helmete tehtud imitsiga ja helmete tehtud parteiga riigikogu liikmeks. 27-aastaselt ta sai helmete tehtud erakonna tööga Eurooparlamendi liikmeks. Ja, ja nüüd ta leiab, et see on kõik vale ja halb olnud ja, ja tema läheb, sisuliselt tahab liituda siis Europarlamendis selle fraktsiooniga, mis on isama. Et noh, ma, ma, ma mis moodi me Ma ütlen, et ma enam ei taha teiega jageleda, võtke üle. Ma ei, ma ei saa seda teha, sellega ma veaksin alt kõiki neid inimesi, kes on tulnud erakonda, sellepärast, et see, mida mina olen teinud, mida Mart on teinud, mida me kõik koos oleme teinud, on neile meeldinud ja nad toetavad seda. Rai Eppler ma saan aru, tegi ettepaneku visata need inimesed erakonnast välja. Te olite siis teinud oma vahel mingisuguse plaani, et, et, et kui me jõuame isikute arutamiseni, siis Rain tõuseb püsti ja ütleb, et aitab, uks on seal. Oli nii? Päris nii ei olnud. Rain tegi ettepaneku arvata välja Silvel Kuusik ja Jaak Valge ja tema põhjus oli... Ja, ja, me käisime väga pikalt neid põhjendusile. Henn, Henn põlluasa. Henn välja arvamise ettepaneku tegi mina. Et Raini ettepaneku aluseks oli see, et valimis nädalal, lipupäeval, tegid siis kuusik ja valge pressiteate, kus nad no, teravalt kritiseerisid erakonda ja erakonna juhtimist. Sisuliselt ladusid Leti kõik need liberaalse leeri, noh, nii-öelda jutupunktid, mida me oleme aastaid ja aastaid kuulnud, mis kõik on valesti ekrega ja, ja, ja saatsid sellise pressiteate välja. No see on erakonna kampaaniakahjustamine, see on erakonna mainekahjustamine ja, ja no, see Ma küsin vahele, vahel, et see te, vahel. te, te ise istusid pühapäeval TREE raadius, kus te ütlesite väga käredaid sõnu henn põlluase kohta. Kas keegi ei tõusnud püsti ja ütlenud, et viskame Martin Helme välja erakonna kahjustamise eest? No, see süüdistus oli, et, et ka see pühapäevane saade tegelikult tegi kahju meile, aga kahju tegemine algas ikka palju-palju varem. Kahju tegemine mm. algas, no, havalikuse jaoks algas kahju tegemine siis, kui Silver Kuusik saatis erakonna juhatusse, mis on selgelt kinnine list, saatis no, teadlikult väga ilusti konstrueeritud ja skandaali õhutava ja süüdistavas toonis pika kirja ja erakonna finantsasjade kohta millest meil oli eile umbes kahetunnine pikk arutelu kus kõik need süüdistused said ilusti maha lükatud ära selgitatud miks kunagi nii on tehtud no, kus sai väga selgeks see et Silverkuusik ise on olnud nende otsuste juures, on neid varem toetanud. Henne ise on olnud nende otsuste juures, juhatuse liikmine on neid toetanud. Kaks korda aastas vähemalt on meil erakonna juhatuses põhjalik ülevaade rahalises olukorrast, eelarve planeerimisest, kampaania planeerimistest, kampaania planeerimise jaotmist. Nad on istunud seal laua aga nad on kõiki neid asju kuulnud, näinud ja heaks kiitnud. Ja siis nad saadavad juhatuse listi kirja, kus nad nii skandaalses võtmes küsivad, kuidas niisugused asjad on olnud võimalikud. Ja, ja päev lekitatakse. See meediasse. No, meil ei ole uurimisorgani võimekust, aga no, selge on see, et kirja kirjasaatjad lekitasid. Meie jaoks on see selge. Meie, me ei saa seda tõestada, aga meie jaoks on see selge. Seda teakse kolm nädalat ennem Eurooparlamenti valimisi. Minu kui esinumbri põhi aur Eurovalimiste lõpusirgel on tegeleda erakonna seest mulle kaela lükatud solgipangi lük maha pesemisega, see on erakonna kampaania kahjustamine, see on erakonna maine kahjustamine, mitte ainult minu kui erakonna esinumbri või erakonna maine räige kahjustamine, põhikirja vastane, puhas tegevus. Ahen põlluvasa välja arvamine on, oli, oli minu ettepanek ja selle põhjus on väga lihtne. Ta väidab kindlast kõneviisis, et Mart Helme on erakonna juhatuse koosolekul kiitnud või õigustanud Putini sõda Ukrainas, no see on puhas laim, Ükski teine erakonna juhatse liige seda kuulnud ei ole. Sellist arutelu sellisel viisil ei, ei mäleta. Ütleb, et sellised lauseid, sellised sõnu ei ole olnud, aga seda mäletab selgelt siis see selskond, kes siis Silverguusikud esimeheks tahtis teha. Seda mäletab Henpõlluas ja seda mäletab Jaak, Val, Jaak Madisson. Et, et noh, see on ju... Ja siis sa tuled jälle meediasse sellega ja mida teed? Hakkad oma erakonna kaaslas ja oma erakonna aseesimest ründama nende... Nende jutupunktidega, millega Kaja Kallas meil võimleb iga nädal, või, või salkeks ole, jurista võimleb iga nädal, et noh, noh, see, see, see on ka põhikirja vastane tegevus. Aga lisaks sellele, see on ju mitte ainult ühe oma erakonna kaaslase kahjustamine, see on kogu erakonna maine kahjustamine, nii üks asja ei saa lihtsalt lubada. Noh. Räägime Jaak Madisonist, kelle kaotus ilmselt on erakonna jaoks ikkagi kõige valusam. Asja sai ta suurepärase tulemuse Euroopa parlamendi valimistel. Millal ta teile ütles? Kas ta juhatse koosolekul ka ütles, et ma lähen minema? Ei, ei öelnud, aga neil oli, sellel tuumikul oli regulaarselt omavahelisi koosolekuid. Üks neist koosolekutest toimus siis päev varem. Ja sellel koosolekul lepiti kokku, et kui kedagi hakatakse välja viskama, siis kõik nad lahkuvad. Et noh, nendest lahkujatest me näeme, kes see tuumik oli, eks ole. Ja vähemalt riigikogu ja juhatuse liikmete võtmeseks ju. Siin tuleb, noh, avalikusel tuleb aru saada, et ega see, Need, need poliitilised hoovused ja poliitilised intriigid, mis erakonna sees või no, ütleme, üldse poliitikast toimuvad ju absoluutselt suurem osa neist avalikuse kunagi ei jõua, aga meile endale seal sees, erakonna sees olid need asjad ju, noh, nii-öelda häirekellad käisid juba pikemat aega. Kas tegelikult te, te, tule... ei mõelnud ka selle peale, et pühapäevasel kongressil Kas teil nagu mingi kartus, et Silver Kuusik võib saada liiga palju hääli, mis on nagu mõjuvad teile ebameeldivalt ja oli mõistlikum visata need inimesed enne välja? Et ta ei saaks üldse kandideerida, et, et võibolla oleks olnud jällegi lihtsam see, et põhapäevane kongress annab teile selge mandaadi, teil on valitused, Ja siis tegeleda nende inimestega? No ma täiesti kindlalt ja rahulikult ütlen, et Silvel Kuusikul ei olnud mitte mingisugust šantsi võita ära, kuna ja. esimehe valimisi. Sellest sai ta ise ka aru, kui ta tuli minu juurde ja hakkas kaupa hõõruma, et ma aitaks tal saada aseesimeheks. Nüüd... Millal ta seda tege? Eelmise nädala esmaspäeval. Nüüd kui ma mõtlen ka juhatuse valimiste peale ja noh, oles enam vähem hästi kursis sellega, mis seis meil erakonnas on, kust ja kuidas, millised telegaadid meil tulevad. Ma ka ei, no, üle liia ei sellepärast, et meil juhatus saaks olema, no, nii-öelda minu suhtes väga vainulik. Et, et see olukorda me oleme näinud ju keskerakonnas juhtus nii, et küll esimees valiti nii-öelda ära, aga siis juhatus, nii, mis istus, ei, oli seal tema suhtes nüüd. vainulik ega see partei ei niimoodi töötada ei saa. Ma ei kartnud seda ja mul ei ole probleemi sellega, et alternatiivne platform ja ka no, erakonna ideoloogiline kannapööre see kongressil hääletusele, ma ei absoluutusti muretse, et kongress oleks sellega kaasa läinud. Mis oli meie, meie põhiküsimus oli see, et kaks, kaks teemat, et oli ka ettepanekuid, et teeme kongressi ära, jäetab parema mulje. Ja, ja vastuargument oli see, et mille poolest see parema mulja jätab, et me teeme kongressi ära ja siis hakkame neid kaotajaid välja viskama, et millegi poolest see jäta paremat muljet. Aga põhiargument oli see, kui sa oled nii räigelt rikkunud põhikirja ja nii räigelt oma erakonda kahjustanud ja laimanud oma erakonna kaaslasi ja erakonna mainele teinud valimiskampaani lõppusirgel ja see on nii selgelt põhikirja vastane ja erakonna vastane töö, siis mis põhjusega me neid hoiame edasi? et jätaks parema mulle me ei saa seda teha. No. Ja nüüd ma tulen tagasi Madison juttu no. juurde. Madison ütles juba eelmise aasta sügisel, et tema võib olla, eh, tahab vahetada fraktsiooni, no ütleme siis Eurooparlamenti gruppi. Nüüd meie erakond on ID-gruppi liige, me oleme väga rahul selles gruppis, Me kõrgelt hindame selle grupi sellist tugevust, ühtsust ja ideoloogilist platformi ja, ja me töötame ka selle nimel, et Eurooparlamentis ID grupp ja ECR grupp, mis on siis Euroopa konservatiivide reformistid, mis on kaks kõige parempoolsamad konservatiivselt no, gruppi, et need ühineksid. Et see, aga on äh, andis mõista, et tema liitub EPP gruppiga. No EPP gruppiga liitumine tähendaks sisuliselt seda sama, kui meil e, e, parlamendi mõistes mõni meie saadik läheks isamaa Et, mis on ka parempoolne? Jaa, aga on teine partei ja mis on, noh, ikkagi partei vahetamine. Ja, ja see oli üks põhjustest. Rahateema oli teine põhjus, aga see oli üks põhjustest, miks ta oli nimekirja ei olnud esinumber. Ja, sest, et noh, mul oli mure, et kui ta nüüd ära valitakse, siis ta nii-öelda hüppab üle. Võtab, võtab konservatiivide häälet ja siis läheb nendega peavoolu toetama. Praegu kahets, et oleks pidanud selle asja tooma avalikuse, et välja oleks teadnud, et valitade kolmandat isama kandid... Just täpselt, et see mure meil oli ja no, nüüd me saame näha järgnevatel päevadel, kas see mure realiseerub, ja, aga see oli mulle teada. Ja lihtsalt no, ma räägin uuesti, et poliitikas viimase hetkeni nii üritad selliseid asju, eriti mida ei ole võimalik tõestada kudagi. Hoida siiski vakal ja lahendada neid asju ära niimoodi seesmiselt ja, ja, ja, ja mitte ajadest eravaks. Noh, lõppkokkuvõttes ei õnnestunud.